У самій соросці, босий, без свічки, понятньому палацу з тим божевільним криком. Імператор, чи може то сниться? І смерть журини, теж сон, і безнадійна самотність, і безпомічність, теж сон. Де знайти сил, де поміч? Боже мій, запали мене, аби володіла властивістю і вмінням відштовхувати від себе, була б, мабуть, щасливою. Покалічитися, попсувати свою вроду, знищити її, будеш щасливою. Але такої ціни платити не могла. Не приходило їй нагадку таке ніколи, бо вродливість була для неї способом життя, призначенням на цій землі, як для інших буває призначення імператорами, святими, геніями, шаленцями і мучениками. Власне, була мученицею, бо врода варта того. Так замкнулася коло, врода і мучеництво. Високуючи зубами, Євпраксія перехилила золотий глек, ввела в келих трохи вина, відпила, сподіваючись, бодай, трохи зігрітися. Скинула з себе недодертию імператором сорочку, пожбурила її на підбору, залізла під хутряне покривало, зігнулася, мало не торкаючись, з під борінки, заклякла, намагаючись забутися, Цілювшість непам'яті не приходила. На сон сподівань не було. Потріскав до свічок, мертва туди шалтала в темному палаці. Тріся далі неї. Може тому й не потрібно ні шероху, ні шелесту, ні воскоту босих нів по кам'яних підлогах. Майже вмерла від жаху, коли з обох боків імператорського ложа Виникли темряви зовсім голі юнаки, бігли від дверей, оббігали ложе, охоплювали його на звірі тягнулися до неї. Один, два, три, чотири, п'ять, мов кинуті якоюсь злою силою, послані і наслані, може й поза власним бажанням, може корилися злій силі і злочинній волі. Боятися мали там, за дверима, тут не було для них ніякого страху. Яку скинули разом з одягом, а тут мали здолати швидкість рішучістю, нахабством. Її в праксі вмить збагнула свою цілковиту безборонність. Лібало в постелі новіть мі подарованої кордії, подарований колись братом Ростиславом, один раз захистилася, а вдруге вже не вийде, та щоб могла вдіяти проти п'ятьох слава істота, обезвладнана і зроспачена. І те гукнула до нападників. Вони мовчки рвали з неї покривало. хапилися до лох боків ложа. Кожен тягнув до себе. Тільки це ще рятувало її працію. Не смійте! Сміли, знали свою безкарність тут у ложниці. Велено їм, недвозначно й погрозливо, мали вчинити те, до чого кликала їх надсила. Кублитися, гніздитися, верлюжитися у кубла. У ложа. На кораблі розкоші в Імператор знав, кого посилати. Діяв безпомильно. Не відступлять, поки не зроблять свого. Інакше за дверима аж безсмерті. Голих візьмуть у мечі твердій свої воїни. «Візьміть її!» – кричав він їм. І всі слухали. «Візьміть її так, як тільки можете взяти!» — Їй не досить, імператора, цій розпусниці нічого не досить. Це всесвітня блудниця, хай здригається під вами всіма. Туди, швидко, негайно! І в практиці знала, що це кінець. Покривала тріснула, розповзалася, напасники побачили її тіло, її наготу, її всю. Тоді стрибнула просто на них, через них, за них, випручалася, вив'юнилася, забігла за той самий постарець з вином, за яким уже ховалася від імператора, гукнула їм з тою владністю, на яку спромоглася в цю жахну хвилину. «Стривайте! Чого вам треба? Ви хочете взяти мене? Тоді ж вас п'ятеро! Хто перший?» Сама не вірила, що може таке казати, але знала, це остання надія на порятунок. Ті п'ятеро, збившись у купу голих відворотних тіл, розгублено вовчали. Справді, хто ж із них перший? Вони не вміли про це подумати. Імператор теж забув. Хто ж? Ви рицарі, а не пси! Кидала вона їм зневажливо і погордливо перед вами жінка. Ваша імператриця, хто може вважати себе найдостойнішим? Справді, хто? І чому той, а не інший? Були просто голі й молоді. Не було тут ні походження, ні становища, ні багатства, ні впливу, однаково голі з однаковими веліннями від імператора. Слухайте мене, уже наказувала япракція. Я даю вам вино. Ви повинні випити зі мною ось цього імператорського жбана із золотих келихів. Я питаму разом із вами, хто перший опорожний свій келих, той буде перший для мене. Принесіть мені ту скриньку. Вони кинулися всі відразу, всі вхопилися за скриньку, подаровану імператриці коцоплечим кирпою. Так донесли до в фракції, поставили її до ніг. Вона спокійно відкрила кирпин подарунок Дзеркало і глянула в нього, мовби була сама в ложниці, і неквапливо підбирала собі розтріпане волосся. Тоді відкрила потайне дно, тьмяним золотом блиснули до вузькі келихи. Вона діставала їх по одному, брала лише двома пальцями, ставила коло келиків імператорських. Ти випити, не знати більше нічого, відчути полегкість на віки. Глянула на тих жадібних, нагабних, безсоромних, а власне уже й неживих, затлілих покидьків світу. Хіба заради таких варто вкорочувати собі віку?»